Seit 14, Kassett 7, Hemmschach. Chodsch Lempitzki hat sich getreten, drei, wie Nachmittag erzählt, wegen der Peinigungen von seinem durchgemachten Slupix Hotel, hat Pszigowski dem Ungeklotten nicht übergerissen. Er vergliedet er, ungeleint auf der Heucher-Leder-Gebeter-Richterstuhl, unter dem Schein von der heute elektrischen Lämpflach von dem brennenden Gericht auf Philippa Tog,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 Przegoski hat keine Rehren mit Kanälen nicht getan, für die ganze Zeit. Bloß von Zeit zu Zeit, wenn seine ältere Schwachigkeit hat im Genümmen der Kutschen im Vorderen von ihm, er soll oft erwecken auf ein menschliches Gebräuer, hat er übergerissen die Verhandlungen und feierlich ausgerufen. Das Gericht erklärt er Päuse. Mit der selben Vergläubigkeit hat er auf den dritten Tag vorgeleint dem Gerichtsurteilen. Arthur Tome, verantte melorische Tätigkeit, dragen durch en besondere vernischfolgende Befehlen von Gericht. Das erste Mal hat nach mir sich halt gehaben von der Beschuldigungsbank. Nedermit mit dem Klassengericht hat er geschrien. So leiben man so gattenpeulen. Rigowski hat viel ihm a viele kein Blick nicht getan. Er erschährend dem Parurteil hat er geschuckt mit sein keiver Stimm ruhigen kalt beständig.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 hat er nicht aufgehört Schreien auf den ganzen Kohl seiner Revolutionäre ausrufen. Das Klappen von den Ferdischen Potkowis in den Rädern der, Räder der Turmigarette hat er verheiligt sein Geschrei. Kapitel 34 Als Menasche Becker, der Mann von Scheindl-Mathesis, hat sitzen in den Geschenk bei Gleiselbrunnen verloren, und plötzlich der Rieh ist er nicht gegangen in jede Spital rein, wie Scheindl hat ihn gewollt führen, Nächster hat gewollt, hereingehen er zum Fälscher, wie schurend es haben ihm geheißen. Ich bin schon ein sah, sah-we-sah-verfallener Mensch, hat er gesagt. Soll es gehen, wie es ist beschert, mit der modernen Schnellkeit oder ungeheubem Ausstappen sein Weg mit den Händen und Füßen, wie er wollte schon gewesen, blind von Juren. Lass mich, Schändl, ich kann allein, hat er gerabbt zum Weib jeden Mal, wo sie hat ihm gewollt, herauszuhelfen er beim Untensiehen der Fried. Seher gehe ich, hat er da tappt alle Winkel in den Stub. Die Tiere, die Treppen, auf vielen Häuf und vor dem Teuer ausgehen, hat er allein ausgelernt sich. Schrein in meinen Häuf, der wachsenden Mädchen, keine Jüngler, alle haben sie ihm gewollt zuhelfen, dem reutäugigen Schuchen, wo es hat verlor in der Rehe. Mein Nasche hat nichts gelöst, auch Dank, Menschengute, hat er gemurmelt. Ich will schon allein meinen Weg finden. a er felle zu der nunta schenk wo er fleck ständig sitzen hat er gefehlt als er kennerlein den weg mit den stecken euch staben aber er ist nicht gegangen dahin anstatt zu der schenk hat er plötzlich genümme geyn in beschmedrische la rein was es geweine schreinischen heut noch junge stabenen hat drunge er haben zurück davenen nicht nur in der frei neuer felle menche und mar Leid, mir hat alles und willen jeden, hat er gebeten bei die jäden Schülchen. Ich habe nicht keine eigene. Jäden haben ihm gerne alles und willen geliehen. Mein Arsch hat umgeschüttet, gebündet er zu ist, auf der Hand, murmelnde, kreisige Twilies, wo sie in einem verbliebenen Sekunden verjüngelt waren. Warum, warum, warum, umein, hat er heuer nachgesucht nach den Bruchers von bald viele aufhobendigte blinden Augen in der Heuert. Punkt, wie er hat aufgehört trinken, hat er aufgehört schildern, schreien in Hobenteines. Eine stille Leitseligkeit, eine Plutzenge in Ungerüchte hat sich mit der Mühl ausgelegt auch um seine Augen, die Ruhte und Stare. Eine Ruhigkeit von einem, was hat alle erdische Gespäunen verändigt mit der Welt. Eine Fülle des Kohlseins.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 hat er ausgesungen beim Wiegel, verhäubendigte blinde Augen in der Heuch jeden Mal, wo es das Lied ist gewesen, ein Treuriges. Ein Monat nach vor Nacht hat er genommen auf Rummeln, sein Stiefkind bei der Hand und geheißen sich führen zu der Bäckerei, wo er amut gearbeitet hat. Die Bäckers haben ihm aufgenommen mit Covid. Oh, mein Nasche, haben sie ihm begegnet, rufen die Kim beim Nommen gar nicht mit den drei Teils wie in den Zeiten, wenn er es gewöhnt, sätig. Was machen alle Chäe? Nein, Menschengute, hat Menaschen gesagt, ein reinzündiger Gesicht bekannter Reiches im Säuerteig. Ich trinke nicht mehr. Sünde Gott hat mich gestruft, aber ich will von euch ein Teufel erfahren. Die Bäckers haben Menaschen weggesetzt auf ein Säckelmehl. Menaschen hat geglotzter Umsicht mit den blinden Augen und gerät mit der Knudekolle. I revel der werm zum mir køyfer harmonie hat er gsucht harmonie haben de bäckers nicht verstanden a hand harmonie hat manas gsucht hob ammul gehat de harmonie a güte no hob sie versetzt in lombard und sies verfahren geborn als rehl hoben a harmonie will er gein spielen auf de höfen und hob mir verdienen meine edliche groschenatuk Die Bäckers haben ihn probiert zu bretten. Menasche haben sie gesagt, mir nicht losend dich fallen. Wir sehen aus dem Verein, soll man dir zuhlen, bis inser sich aber. Menasche hat er weggemacht mit den Stecken. Ich will nicht vom Verein, hat er gesagt. Ich will allein verdienen, mein Bräut, a Harmonie will ich. Die Bäckers haben ihn mit dem meiligen Händen geglätt über den Achsel und im Züge zu Käufer Harmonie. Die beste Harmonie, Minasche. Als Scheindl hat Schabbszenacht ersehen die neue Harmonie in reuten Seiden im Ticho, wo es die Bäckers haben gebracht, Amatune, ihr Mann, hat sie sich zu weinen. Minasche, ich will doch nicht los und mehr weich sein, hat sie gebittert. Ich kann allein dir geben, dein Lefer lassen. Sitzen, Stub. Mein Asche hat geklehrte Harmonie, mit den Spitzfingern der Filter Spitzfinger, neigerten Glanz und verworfen dem Riemen ihren Aufnachseln. Menschen suchen, siehst du, Asun mit der Levone, Asun mit der Levone beleuchtende Welt, von mir sind es ein Nicht-Kamantone, weil meine Augen sind verstellt. Hat er gesungen, das Blindenlied, was er hat gehört auf die Häufen, begleitendig mit den Fingern auf die Klavischen. Seine Stimme, anunterwartete Artiefe, hat geklingelt fremd und rierend in der kleinen Schabeste Nacht gestübt, bei Leuchten von zwei kleinen Lichterlern. Scheinlos geblieben sitzen auf der Glivity, wie sie wollte erhört ein Kohl von der Käfer heraus. In seinen heubenden Augen, in der Heucht beim Singen, in seinen ziehenden Tänern,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 hat Menascha genommen die Harmonie dem Ticho, dem in den seidenen Tüchel, dem steckenden Hand, und gelass sich über die Häufen. Er ist nicht weitergegangen weiter von der eigenen Gase nach in die schreinischen Häufen. Diensten schrieben, haben Fenster geöffnet und Kepa rausgesteckt. Balmoluches haben Hamas und Scheren auch weggelegt und zugehört sich zu den treuren Gönnen, die Menascha hat gesungen und zugespielt. Von allen Seiten hat man geworfen Groschen, sie sind zerknutscht, weil sie zu Betten hättet. Fuhren von Mehl, rotzirotzir und jürgen ist gebacken. Ach seh, Kinder, ach seh, hat er gemurmelt zu den Jünglern, wo sie zu Neuf gesammelt haben, verriebt er mit Beißenhäuf und reingelegt sei ihm in den Hüttel. Vernacht ist er heimgekommen, und mit der stillen Schmeichung, wo es nur Blinde hat, Marcelchen, hat er ausgeschüttet mit Beis auf den Tisch. »Khanke, nimm sie zu«, hat er gesagt, »Ich hab Mäuere zu geben, scheinlich das Geld. Sie wird es auch auswerfen.« »Khanke hat ihm der Langtaschiss aller Essen. Mein Asche hat mit Dankbarkeit genommen in dem Löffel zu Mäuern, wie ein Kind geblasen in Heißgut und geläubt Khanke von der Güte nachholen, wo sie macht. »Halt er zu wegen des Kinderfahrer, Khanke«, hat er gemurmelt. »Khanke«, hat, wenn du mit ihm gehörst, das Bett in Stüb, hat er sich nicht gewollt, zu legen, mehr im Bett leben scheinbar. Er hat gefühlt, als alle gesprungen sind mit ihr, wie mit der Weib seine geendet. Allein hat er dort ab den Bankenwinkel, ausgebett sie und er wegelegt sich schlucken auf ihr, wie ein Neuröcher in Stüb. Heute hat er hat stärker wie früher gefühlt, eine Liebschaft zu scheinbar, mit allen Kuschen gefühlt ihre Weiberigkeit in Stüb. Demut ihm von ihr Leib hat er nicht der Hose gehabt zuzugehen, nur zu ihr, unruhren sie. Auch weil er sein Eifersicht auf ihr über dem Selnerieren ist ausgerinnert plötzlich. Ich sehe, ich sehe, Scheindl, hat er auch nur die Geschäfte jeden Mal versucht, ihm ungenümmen beim Marble zu weisen, ihm vorzugehen. Mehr wie ständig hat er gerade mit einem kleinen Wurmerle allemal meistens hat er ihm erzählt, noch will ich die neue Harmonie ihm gegeben zu spielen. Oder so, ich halte mir die Finger auf die Klavischen, ein Frummerle, hat er ihm gelernt. Das Herz ist ihm ausgegangen, als ein Frummerle soll ihm führen über den Häufen. Ein Frummerle allein hat er gerissen dazu. Meine Nasche hat ihm aber nicht gelassen, mitgegen mit sich. Die Mama wird auf ihn schreien, hat er gesagt mit Meure, wie ein Jüngel, der zittert vor dem Zorn von Erwachsenen. Keinmal ist noch so still, nicht gewähnt, scheinlich lieb wie jetzt. Die Schreien, über jener Zeit warmt, haben verspürt zu klappen mit den Fäusten in die Nacht. Menasche hat mehr nicht gewähnt in die Nacht, nicht gebrochen, kein Telles in der Erde, verkaß auf sein Weib, wo sie zu ihm fremd. Wie ein Kind ist er ruhig gelegen auf seiner Bank, ausgeschluffen sich vor allem seine Jungen, von nicht erschluffen in die Nacht. Nicht ruhig, schenke gelegen auf ihr gelegen. Hatsch, sie hat einen ganzen Tag gearbeitet und stieb, gekocht für sich, Schöndeln, abrummelen und mit Naschen. Hatsch, sie hat gewaschen und geräumt, gezervet und genäht, Windeln gewaschen, gesäugt. Hat sie nicht gekannt, ruhig geschlossen und den Echt noch schwerer Tag gearbeitet. Zum wifelten Mal hat sie gerechnet der Tag von ihrer Einsamkeit. Der Wegweiser hat ruhig und regelmäßig ausgeklappte Zeit im Stuhl. Regen zu Regen, Minüt zu Minüt, Schuhe zu Schuhe. Zusammen mit dem Seiger haben die Räume schon was geklappt in ihrem Kopf. In einem Minüt ist du 60 Regens. In einem Schuh 60 Minüt. In einem Slash 24 Schuhe. In einem Jahr 365 Tage. wie vor Schuhen, Minuten und Regis, weil sie da von warten in Einsamkeit für die ganze acht Jahre, wo es nach mir wird sitzen, verspart in die Füße. Er ist nicht gesessen in Warsch in Achmen, heute ist es ein genug Füßes gewähnt, mit einem rübergeführt auf Mareff, in Päusner Gegend, wo die gefängnischen Deutsche Amuls sind feste, eiserne, und die Disziplin dort ist erpinklich, erharte. Bloß Brief wurde er geschickt von dort, Brief in einer kreisigen Beulich geschrieben. Also, als der Turmeschef soll es erkennen lehnen und stark gemäckte, verschmiert mit Tint von Turmeschefs Hand. Heute hat er seine Gewinke geschrieben mit Nachmes Hand, der Brieferler hat Hanke Gurnisch Kanuntkeit gefehlt in den fremden Luschenseiern. Die Tint vergossene Schür ist ausgemäckt von der Turmebeamte, haben die Egbert gepeinigt. Hanke hat gewollt in ihren Brief zu Nachmitteln nach reinlegen, ihr ganz bitteres Herz, euch ihr Naches vom Kind. Aber sie hat es nicht gekönnt tun in den fremden polischen Wärten, wo sie hat gemissschreiben. Sie hat über alle etlichen Duschen mal nahe, ausgepützt das Kind in eine Nahtleidele, in eine gestrickte Hüttele mit der Troll in der Heuch, Und gelast des fotografieren bei de wandernde Fotografisten, wo's kriechen herum mit der Paraten über de Hüfen. Macht es schein hat sie gebeten beim Fotografist. Ich darf das Bild schicken zum Foto. Hort's es ruhige Leigen in ihre schluflose Nacht. Nicht vergönn sich über zu drein, ka deine so wackenscheindeln von Schluf, wo scheindle da viel krankes auf sein und geweckt sich auf ihr gelegen Kanke. De schlofst, hat sie gefragt Nein, Scheintl, ich kenne es. Ich räuchne es, hat Scheintl gemurmt in gebrochener Finger. Von der dunklen Wand über meinasches Bett hat die silberbeschlugene Harmonie heraufgescheint mit aller Glanzen in der nachtiger Stube rein. Dritter Teil, Kapitel 35 In Korrawe, die sich in den Schönen schlürzt, dem eingeheukerten Städtel, wo es fliegt hart bei der polisch-russischen Grenze, ist regendick und finster. Der eine einziger Naft-Lamtern im Markt reiht sich im Wind, waffendick zitterndige Stücke Reutelicht auf der Weiche zerweigter Erde, blottige und mistige, noch im Bad Töckigen Geried. Deskrippendige Loden von den Fenstern jammern und brechen sich. Selten schleicht sich durch abwackelndiger Schicker singen die Treurige in der Nacht rein. Hint, Billen, reißen sich, vergehen sich in Heilen. In Scharje, Palagoles, Heisel, wo sie seine Eckstädel zu den offenen Feldern scheuen, pfeift der Wind in Käumen, a Reusblosendig des Sages von Neuben auf der Bläuler gekalkte Wend. Das Nachtlampo, wo es hängt, der Verdruht von niedrigen Balken, lässt sich und werft mehr Schoten wie Licht.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 Habt sich bei euren Jüngermann. Jüngermann, wo sitzt denn ein Stein auf einem Ort? Beisit sie sich. Also für ein Chai ein Steig, also er läuft der Gesei darum. Das ist bei mir geblieben, eine Gewohnheit für die Türme mit dem Ski, enttet der Mann. Ich fiel es gar nicht mehr. Er setzt sich weg auf der Bank und verräuchert der Papier aus, zuhuts in die Kopf. Wie meint ihr, wir sind hier bei der Schule? fragt er die Jädener. zum bifelten Murschein. Als Gott wird wählen, wird man riebe, entweder die Jädene, und als Gott wird geliehen, ist wählen, wird man nicht riebe, als ist von Gott. Der Mann in ausgeriebenem Herbstmantel schmeichelt mit den bräune, verräucherte Zein über die gläubige Reit von der Uhr um die Jädene, was man hat hier eingeräht an Gott im Himmel. Allung und leiber ihr ungehungen auf der Nose. Gott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 Ein Chorger ist ein Internationalist, ein Söhne von jedem Nationalismus, will er von deswegen wissen, wer es wird ihm herüberführen, die Grenitz. Der Jiedern ist Mann, Scharje Balagula allein, oder go ihm Grenitz schmuggler, zu welcher Scharje wird ihm übergeben. Mein Mann allein wird mir zum Gehen mit euch und sucht der de Jiedern mit der Sifts. Nachmann fühlt sich sicherer damit, wo es der Jiedt, wird mitgehen mit ihm. Heute erschämt er sich mit dem Gefühl seinem. Die Jäden will wissen, wo er so ist, als vierte Mahin auf der zweiten Seite. Vor den ötlichen Tagen, wo es nachhören, hält sich oft bei ihr. Sint ihr Mann hat ihn gebracht zur Führung von der Bahn, hält sich mit neuen Ausfragen, wer er ist, wo er ist und zu wem er geht. Sie hat schon auserzählt von ihm ihr ganzes Leben, das Leben von einem Urmerstub in einem Grenz-Stiefel, von Hummels, Schießereien, Pogromen, der nur gute Zeiten von Schmuggel, später die Füße, die Kinder sind zu spät über der Welt, ein Sohn ist in Amerika, einer ist in polischen Militär, ein Reiter ist er, hat einen schweren Dienst, einer ist auf jener Seite Grenz bei den Bolschewikern,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 von guter Welt, der brünnische Leulem, sieft sie im kaltigen Bettgewand, der vier Masel, und so will er in dem Fremden das Leben. Wer ist er? Was tut er? Ist er aber Weib der, zu noch öfterer Bucher? Und zu wem ein Futter über der Grenitz? Hat er dort einen Eltern, eine Weib, eine Kalle? Zur eigenen Führung, ich muss sie, so nach mir mit der behaltenen Meind. »Ich wollte schon gewollt sein, älter, mit der Tug, sein auf jener Zeit.« Er ist ungeduldig nach mir, vor der ganzen neun Jahren Zeit, wo es erst gesessen und füße versperrt, hat er gelebt mit dem Gedanken, er rüber zu fahren auf jener Zeit geredet, um zu gucken mit den eigenen Augen des euch geträumten Landseins und Tage verbleiben dort. In der Heim bei ihm war er, hatten wir ihn nicht gelassen, wenn er zurückgekommen hat. Nicht Kahnke, sein Weib, nicht Scheindl, seine Schwester haben gewollt hören davon. Sie haben gewollt, er soll zurückkommen und leben wie ein Mensch. Er ruht sich die Nahrigkeit aus dem Kopf, vergessen ihn alles, wie in einer weißen Schule, in einem unhauben Vierner Stüb mit Leuten gleich. Nachmann hat nicht gewollt hören davon. Er hat nicht gekannt, zurückzugehen zum Stuhl, dogbiken leiben no uf de viele jure setzen pinkwer hat sich nisch gekennt zu geweinen in de erste zeiten zum sitzen hinterm schloss in kaiser der gerissen sich scho verkratte mit fenster hot scho no das nisch getu azoi hat er sich nisch gekennt zu geweinen zueg zu der freiheit er schat im getrieben von der stirn haus gejukt ranke mit scheindlen haben ausgetun zu machen im bekfe gut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 so die gleichgenehme Ränder finden, wie nur ihr Mann ist zu Hause gekommen. Punkt, dass euch fremd ist, gewann das Kind. Hat schnachmen, hat oft Fotografien davon gekriegen in die Wiese, allemal nahe, hat er nicht recht erkannt, dass Jüngel sei. Für Schamke hat es zugeführt zu ihm und gesagt hat sie, das ist dein Tate, Matissell, geh zu und gib ihm ein Küsch. Ein übergewachsener Jüngel mit langen Händen und Fies, ein ausgetrugener Malbushemlach, ein stark Verschämter und Zurückgehaltener, hat ihn gekischt, mit feuchten Lippen auf seinen Knochen gebacken. Nachmittag hat er ihn zurückgekischt, aber er hat gar nicht gefühlt, keine Nundschaft zu sehen, wo es ausgewachsen ist, hinter seinen Augen, wie von Himmel plötzlich heraufgefallen, ein Verfertiger und Fremder. Noch Fremder ist ihm das Engel geworden,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 und lasst sich über die Häufen. Punkt, das sei, hat er nicht gekannt vertrogen, die Hachnue von der Schwester, von Chanken, gutmütig haben sie getrogen, sei er auch im Leben, wie Ochsen gegangen in Joch, wo es den Mächtigen haben auf seine Hälse verworfen. Sie haben nach Gott geläubter Seite, Twilis ihm gesagt, nach mir hat er es nicht gekannt, mehr von alles hat ihn euch geregt, mit ihrer Reit, Chanken,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 Die Gefähren von der Partei, mit welcher er hat sich getroffen, haben ihm geheißen, ausruhen sich etliche und duschen, nach der Füße und zurück einspannen sich in der Arbeit. A Masse Arbeit tut sie tun, und kein Menschen sind nicht du, haben sie ihm gesagt. Nachmittag hat er seine Rede gehört, aber nicht benommen. Fremd hat er sich gefühlt, verblonscht, wie oft gehabt nach einem schweren Koschmarschlauch. Nichts er hat gekannt, ruhen, nicht er hat gekannt zurück und hat ihm die Arbeit. Der Soja, was er hat im Beigetum von der Machume, hat vor der Jura, wo er es gesessen, als mehr und mehr der Kutschtin genugt, im Kopf geäugt wird. Von der Klepp, was er hat gekriegt, bei Slopiken, sind er in der Lüngen gewähnt und gerührt. In der Steimung hat er ein Stück Blut ausgespringen, in der Nustichel rein. Von der Hingerstreiken, welche mir vielleicht etliche Wochen Zeit unhalten, von der Karzels, wo man hat ihn eingesetzt für Protesten und Disziplinbruch. Von einem ganzen schweren Leben in der Wiese ist ein gesundes Gewinn gebrochen. Er hat nicht, wie er mag, gekämpft nehmen, leicht ein Säckchen mehr, wenn er hat es probiert hat in der Bäckerei, besuchen die Kamuliker. Haben. Überhaupt hat er gelitten von den Zehen, wo es alle Mal haben sie ihm umgerissen, als auch als die Backen sind umgeschworen geworden heuer. Er hat nicht gefühlt sich mehr,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 In einem ausgeträumten Land kann er seine Ruhe finden. Ich will er hin, hat er gesagt, weisendig mit den Fingern zu Miserich. Die Vierer der Partei hat man andere Meinung gehabt wegen dem. Auf der geheimen Zusammenkunft, wo er hat mit dem Chava vom Komiteet hatte, hat der Komiteetmann ihm stark ausgemussert erfahren, wo er will er weg vom Land. Ob alle wollen er weg, er hin? Wer wird machen, du durch die Revolution? Chau, hat gefragt, der Mann, guck dich scharf mit seinen schwarzen Augen durch die dicke Gläser von den Brillen, wo sie seine Appeln zweifach vergrößert. Nach mir hat er ausgeregt sein Herz. Vor der ganzen Zeit, wo er ist gesessen, hat er noch gelebt mit dem Gedanke, ein er Rieber zu schaffen sich hin. Auch viele Russische hat er sich ausgelernt bei den Chaubeeren, wo sie mit gesessen mit ihm hineinkamen. Du sollst ihm gegeben, Keuches überzutragen, alle Pein. Dazu hat er ein paar Kinder, die er so wilder ziehen wie ein Mensch, wie ein freier Mensch in einem freien Land. Ich kann doch nicht sein, mein Herr Khaber, hat er gerett mit Herz. Ich bin mit, gebrochen, ein Invalid im Kampf für die Revolution. Und ich habe verdient ein bisschen Ruhe, wie jeder Soldat, der sich verkriegelt geworden ist. Der, der Kommitellmann hat keine Rühe nicht getan mit den unbeweglichen schwarzen Augen, wo es gibt mir alles doppelt groß durch die dicke Augengläse. Mir nach kein Verbindungen nicht gegeben habe, hat er gesagt fest, du darfst hier bleiben. Seinlich, dass die Menschen vom Komiteet verstehen ihn nicht, also er wird mir sein, kein Hilfnis kriegen, hat Nachmann gelassen sich auf eigenen Wegen,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 er gibt dem Tat leid verstehnem nicht ist er gewöhnlich sicher bei dem Cavataniel verstehen mitfühlen und helfen doch er Gelegenheit mit an eigenem was fort nach Neusland hat er den Brief mitgeschickt er soll nicht da reinfallen zu der polnische zensur und genimme warten mit um geduld der vernen Jeden Tag hat er aufs Nei upgewerht dem Briefträger, der Mund ihm, er sei er heisst Nachmin Ritter und jedermol aufs Nei hat ihm der Briefträger geändert mit dem eigenen, als er es wird seiner Brief weiterbringen. Als ältere Wochen sind er vorbeigelaufen und kein Brief ist allsten schon gekümmen, hat Nachmin gelost sich gehen von den jüdischen Gassen zu der reichen Jerusalemer allein, wo er in und in einer Seite der Stühlergasse steht die sowjetische Ambassade. Er Gott hat sich gewusst, als dort schwebelten und gribbelten mit Spionen und als Farahava er noch hat er zurückgekommen von Füße, ist nicht keine gleiche Sache, dort sich dort zu weisen. Hat er hat sich gelassen zu gehen zu dem hohen Meuer, über welchen es flattert der Reuter vorn mit der Hammer und Serb inmitten. Soll sein, was es will, hat er aufgemacht bei sich, Mit der zitterte Katz hat er sich dann nenntet zu der schönen Tiere und hat drügetun das Gleckchen. In der ausgeputzten Wartsaal hat man raufgeguckt zu ihm, Lennensäugen, Affischen allerlei, Bilder, auf den Tischen seine gelegen, ausgelegt, kommunistische Zeitungen, Journalen und Broschuren. Nachmittag hat er viel wahren Blut in die Glieder. Das, was er hat allem gehalten, was passiert, Wo ist es gehalten sich damit? Ist du gelegen, frei, offen? Er hat schon erfüllt dem guten Reich von jener Zeit. Mit Jere Sarkovit hat er gekochtet auf einen Mann mit dem Wunsen, dem Vierer von dem Sowjetland, wo sie gehangen über ihm in der ganzen Größe und er ist zugegangen zum Fenster und greift, alles zu erzählen von der Sowjetischen Volkssteuerschaft, dem Wunsch von seinem Herz. Eine Wiese zum ausgeträumten Land. Eine ausgeputzte Dame beim Fenster hat sich ungeschmierte Lippen, betrachtet sich lang in den Spiegel und verräuchert ein Papier aus. Brasche Panna hat sich gefregt im Peulisch, tappendig, kokettig mit den Händen bei der ungekarbierten Hau. Mit heißer Reit, schämtiger und feierter gleichzeitig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 Mein kann fragen, der Erweihung von der Komm-Partei. Die Dame hat gekickt auf ihn mit Verdacht. Wir haben nicht keine Verbindungen mit keinem Komm-Partei, Herr, hat sie ihm grob übergerissen. Schreibt dann eine Enkette und geht daheim. Als es wird sein, er nennt, wird man auch zu Wissen geben durch Post. So ein verrücktes Fenster. Weder hat nachmen wochenlang kommt sie es gewahrt auf den Brief, ausgeguckt sich die Augen zum Teuer, so der Briefträger geht nicht. Zendig, als durch Brief und Anquettes wird er gar nicht ergriffen, hat Nachmann aufgemacht bei sich, allein zu lassen sich im Weg über die Grenze zu kommen und in die Rippe erhielt. Kahnke hat geweint, Scheindel hat ihm aufgeräht, er hat keinem nicht gehört. Etlich hat, hat er schon Zeit durch die Arbeit in der Bäckerei gesammelt, gulden zu gulden, in einem Manöver gelöst sich zum Grenzstädtel. Sei gesund, Hanke, hat er gesegnet sich mit dem weinenden Weibel, in Giering will ich dich herübernehmen. Sei gesund, Mathis, hat er gesagt zum Sehen, kuschelndig ihm in beiden Backen, du wirst nicht leben, mehr als ein Leben wie dein Tate, ein freier Bürger von einem freien Arbeiterland wirst du auswachsen. Ein Fülle Scheindeln, ein Frömerlein und Menaschen hat er zugesucht, darüber er zu nehmen. Scheindel hat geschwiegen. Menasche hat gelöst, drehen von seinen blinden Augen. Nach mir das Puhn im Eis getappt und ihm eine reingestippte Hand rein, ein Papierrohr, ein Rumgebinden mit der Fude. Was ist das, Menasche? hat nach mir gefragt. Ich habe abgespürt, 25 Gülden von den Häufen hat Menasche gemummelt, nehm es, als würde er zu Nütz kommen im Weg. Wieviel Nachmann hat sich nicht gesperrt, hat Menasche nicht aufgelassen, bis er hat von ihm nicht genümmelt in den 25ern. Jetzt ist er gesessen, Nachmann, bei Scharje dem Palagule und gewährt ungeduldig auf dem Muffend, wenn man mit dem schönen Rippen führen will. Wie meint ihr, Momme, hat er zum wiffelten Muffel gefragt, bei der Jäden in Stiepen, »Mirn er rieb er bei Scholem« und er jeden Tag zum Pfiffelten Morgen geändert wird mit der eigenen Reit. Als Gott wird wählen, wird man er rieb. Als Gott wird die Lille nicht wählen, wird man nicht er rieb. Alles ist gewendet in Gott. Auch in halber Nacht ist Scharib aller Gulle zurückgekommen vom Weg, ein Verregender, ein Durchgewegter und geheißen geraten sich im Weg rein. »Es er seht euch, es wird gießen, eine ganze Nacht«, hat er gesagt.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 hat er gesagt, was sei ja billig, aber behält es ja gut, jünger Mann, weil mit Turken russischer Rubel zu den Bolschewiks nicht reinführen. Nachmann hat nicht gewollt, hören um dem Jiedens Red. Umsinn! Eher Nachmann, so brechend das Gesetz von dem sowjeten Land, von seinem Land, der Jied hat auf ihn gekickt mit Rachmanis. Seit nicht gab er heime, jünger Mann, hat er bei der Golem gemessert. Sie wollen bei euch zunehmende Purgülden und geben euch etliche Rübelsleuten Kurs. Und er wäre jüdisch gelb. Wo sie? Und mit zwei von ihnen? Nachmann hat es nicht gekannt, Herr. Er hat ungeduldig übergewacht, bis sich Harry Ballegole hat aufgeteilt, Mare, gewaschen sich zum Essen, gewenscht danach. Die Jäden im Bett hat gekriegt, zum Wiffeltenmohl ungesuchte Manieren, er soll sich hüten, er soll zurückkommen in der Schule.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 dem ungeschwallen noch ein regen bis de knächeln bis de knieen bisn gartel de fäs haben sich ungestolzne steine a nasse kelter er darum gennemt das leib aber er hat sich nicht aufgestellt auf dem zweiten bräg hat sich der fära verhalten nenn er da rub de schier und ge stöis das fässe hat er gesagt das is a schein hat nachm gefragt a numrüge ja hat er jet geschuckt da gleich gilder »Wir haben noch zu gehen, ein Stück weg.« Nachmittag hat sich da viel verfahren, hat alles hat geklebt zu ihm. Er hat reise gehabt, und sie hat mal Schweberle nachgegetan auf der Erde von nahem Land. Aber er hat mehr gehabt, vor dem Feier. Nach einem Schuh gehen, hat er sich aufgestellt, bei einem Neckdorf, und er rübergesprungen über einen geflochtenen Pleut. Nachmittag hat er nachgetan. »Vasil«, hat er jetzt gerufen. »Vasil«, poikendick mit der Finger und kleinem Fenster. Fassil, öffn, du ist bei mir! Von innen wenig hat sich ein er Brummen gehört und ein er Scharf und bohwisse er Fies. Ein Lämper hat sich umgezogen, als ein Schäubert der Päuer als ein er Reus in ein er zerrissenen Pelz auf dem Hemd. Kommt ein Reihe Menschen, hat er gesagt, gehen nicht so ein dick heuer. Nachher bin er sich umgeschockt vom Wasser und ein er reiner Stief, wo es sich beleuchten gewesen von einer kleinen Nachtlämperle,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 Scharje hat er rausgenommen von Säckeln, er bräut und er weggelegt auf den Tisch. Der Bräuer hat gekickt darauf mit gierigen Augen, ihn abgeschnitten davon als Steg. Fussherzig, Fassil, hat Scharje gefragt. Schlecht hat der Bräuer geämpft, kein Bräutenstuhl. Nachmittag hat er getritten, die nassen Füße in der Busche beim Feier, was der Bräuer hat, hat gemacht, und er hat geglaubt, seine Augen und euren, als er schon auf jener Zeit. Von größeren Eufen haben Kinder zu ihm herabgegeben, zu schäuberten und halbnackten, übergedeckten mit Schmattes. Er ein besonderer Mann hat gekriegt von der Bank, auf welcher er ist gelegen, gebrummt und gekratzt durch die Koltenes. Die Beute hat sie gedrückt, heiße Wasser in eine selnerische Zinnung und Kessel. Kein Tei und Zicke ist nicht du, hat sie gesagt. Nach mir hat sie gewollt, ein bloßes Milch, heißes Milch. in halt hat denn gegessen die Kell der Bäuerte hat da er Wäge macht mit der Hand nist du Tayanker hat sie gesagt gönn isch nisch du bei ins Land nach mit getränken des scheisse Wasser verbissen mit Breut wo schar jet da Balgole hat ihm gegeben und er is gewänzt tummelt er het moi gha als da jet nach ihm als er hat ihm nisch gebracht auf der zweite Seit da jet dort gerät mit dem Poje Geld der Mäus gezahlt und umgesucht. Vassil ist im Losentuch überschlafen sich bis in der Früh. In der Früh ist er immer rausführend zum Weg. Bei der ersten Wach wird er sich melden. Ich gehe zurück nach Hause, eine gute Nacht. Nachmittag hat er sich weggelegt, im Brudelbett zum Päuer und hat reingefallen einen schweren Schlauch. Bald in der Früh hat er ihm der Päuer gewerkt. Bürger, Zeit zu gehen.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 wat nach mem gestellte kreuze tret schaf kassat 7 hemsch kassat 8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 Also wilt her noch redende Bücher, seid asoi gut und chapp da guck uf inser Website uf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönem Dank vor uns zu hören sich. You've been listening to another of our redendike Bücher, Jedish Talking Books.